Палацу не просить, сама майструє курінь для щастя. Ви питаєте, який крем потрібен для такого палацу? Сметана і цукор. Багато сметани літр півтора літра або й більше. Ви ж розумієте, як забирають стіни цемент на звичайній будові, а це шторт. Це не той випадок, коли можна вкрасти. Отже, збивайте сметану з цукром так ретельно і довго. Ніби цю суміш готуєте для скріплення китайського муру чи пізанської вежі. Для повноцінного вигляду цього солодкого житла прикріпіть зверху на куреневі якийсь флюгер із тіста чи півника на палиці. Ну, знаєте, в селах так роблять, коли завершують будівництво будинку. Гарно. Ну і цвях ви заб'єте своєму бідному гостеві. У тім'я, отими фіглями-міглями. Голова йому розколюватиметься від ваших безмовних натяків. А уявімо собі, що у вашого обранця голова кучерява, як у негра. А ви хочете натякнути йому сьогодні, що це вас зовсім не лякає і не знічує. Що тоді? Золота моя, невже ви думаєте, що я цього не передбачила? Скажу вам одне. Кучерявим амуром, цим солодким дивом, ви можете здивувати спадкового кронпринца, не те, що кучерявого коханця, пуп якому різали у відчизняні якісь недригайлівці чи зачепилові, а хоча б і в самім стольнім граді Києві. Проте майте нагадці, що вираз «кучерявий гість» багатозначний. У нас у горах так кажуть про чоловіка на підпитку. На доброму підпитку. Так що з означеннями будьте обережні. І перш ніж розсекречувати назву торта, важливо з'ясувати, де все-таки вашому гостеві пуп рубали. Якщо він западенець, раджу гостя кучарявим не називати. Навіть коли його кучма нагадує кучму сусідського квартиранта із Зімбабве. А кучерявий Амур, ну, в цьому, знаєте, щось є. Амур, лямур, а лямур не буває тверезим. Пригадуєте визначення моєї бабусі про п'яне серце? А моя ж бабця, очевидно, про стріли Амура в ростоках не чула. Але щось є, є щось на світі однакове, взаємопов'язане. І, може, етимологія нашого прізвища – Матіос». Такий сягає еллінів, які придумали Амура. Хоча фамільні джерела кажуть, що початок нашій родині дав предок австрієць, можливо, він тоді ще був на німецький манер Матіас, який 220 років тому оселився у непролазних хащах Буковинських Карпат, на території нинішнього хутора Янчулова. Олюднив ті розбудував господарство. Разом із своєю дружиною на прізвище Мендришора дав життя дванадцятьом своїм синам, від яких і пішли теперішні два крила маминої і татової фамілії. Один професор колись підбивав до мене клини, нахваляючи етимологію мого дещо незвичного для українського вуха прізвища. «Ма» – «май» – усіма мовами світу означає «мій», «моя», «теос» – грецьке – це «бог». На українському ґрунті «теос» змінилося на «тіос», переконував мене професор. Ось і вийшло. «Ма-тіос» – моя богиня. Може і не правда, а приємно, але біг ми, Боже, Поштовху жодної іншої краплі крові, окрім української, не почула у своїх жилах ні разу. Але коли ми з чоловіком затіємо сварку, я біжу до шухляди, де зберігаю його листи. І обов'язково шукаю той, який починається словами «моя богине. Знаєте, дуже помічний під час словесного конфлікту – «А твоя мама сказала, у мене дівоче татове прізвище, бо я чомусь вважаю, що можна, а хоч би і десять разів змінити місце проживання, роботу, чи тричі чоловіка, а татове прізвище ні за що».